Har med papperjotter innan och satt extra rött Och kinden. Hon var och hämtat sin lilla ljusblåa hatt ur en påse upp på vinden. Beda har köpt sig en klänning på grannbasar. Ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar. Bägge har tislat och tasslat med ställd av dagen. Jag var edde som viskas på stan. Jo, engelska flottan har sig vid svinja. O oh boy, o oh boy, o oh boy. Tusen små seilers som vi ska betvinga. O oh boy, o oh boy, o oh boy. Då ska vi fröjda spolisseberi med Charlie Bill och Tom. De sätter alltid en särskild färg och språket vi ja har klarar dem. Tänk att få segla med engelsk komboj och boj och boj och boj. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans De kan gärna gå och tjura oh, Ada har lärt sig ett klingande tjeck Hello, skillnad på yes och no Språkunni i tro Honni från blåjackor sett hur man bäser åt När man umgås med pojkar i båt Ja, yeah! engelska flottan har siktats vid pingan Åh oh oj, oj, oh oj oh Tusen små som vi ska betvinga Åh oh boy, åh oh boy, åh oh boy. I berg och dalbanan får man dem Så nära må ni tro Sen fram på natten så man hem Och hörde juva I love you Medje så beda att detta är sköj Åh oh boj, åh oh Lasse Dahlqvist skrev det här året sin mycket omtyckta o oh boy o oh oh Statsminister Per Albin Hansson avlider oväntat den 6 oktober Statsministern har deltagit i en regeringskonferens med norska kollegor och är vid halv två tiden på natten med spårvagn på väg hem till sin villa i Ålsten i Stockholm. Han har just stigit av spårvagnen vid sin hållplats när han segnar ner alldeles vid perongen. Per-Albin Hansson blev 61 år. Efter Per-Albin Hanssons bortgång väljs den relativt okända ekklesiastikministern Tagar Lander till statsminister. Många anser att socialminister Gustav Möller är den självklara efterträdaren. Men efter tre timmars debatt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen väljs Tage Erlander, En av dem som talar varmt för Erlander är finansminister Ernst Wigfors. Men vad har flugit i det socialdemokratiska partiet när de väljer en föreläst Lunda-student som aldrig kan bli tagen med det svenska folket, eller som en tidning uttrycker det, vem fan är lander. 1946 är också valår i Sverige och en av de mer lyckade valaffischerna i Högerns. Som man röstar får man skatta. Socialdemokraterna hänger på och gör en egen version. Som man röstar så blir hyran. Landstings- och kommunalvalen den 15 september blir en stor framgång för kommunisterna. Folkpartiet med sin nya ledare Bertil Olin går om högen och blir det största borgerliga partiet. Kommunisterna nästan fördubblar sin andel av väljarkåren, medan Socialdemokraterna däremot tappar många av sina väljare. Partiet får nu bara 44,7 procent av rösterna mot över 50 procent vid landstingsvalet 1942.